אי אי אי אי אי הוא קיבל מכה בנזונה עכשיו תסתמו את הפה ותקשיבו לסיפור אני יפים אי אי אני רוצה להוריד תחתונים תקשיבו תקשיבו לסיפור יש פסנתר הסיפור מתחיל תקשיבו יום אחד קמה גברת טלפון נייד ואמרה אה איזה יופי הבוקר נפלא והרציני נהדרת! כל כך מתחשק לי לטבול בכנרת! והנה, מקצה השביל, מגיע לומר נוקיה! דה דה או! שלום גברת טלפון נייד! או, מר נוקיה, הבוקר נפלא וארצי נהדרת! כל כך מתחשק לי לטבול בכנרת! לא שמעת? לא ידעת? היום יש מבצע, חייגו בשעות הסייר רק חמישים ותשע אגורות לדקה. לא אוכל לבזבז את עצמני בטיול, אין לי זמן. הלך לומר נוקיה והגיע אריקסון. טה טה טה טה שלומר טה הבוקר טה טה טה טה טה טה טה טה טה טה לא שומעת? לא ידעת? אין לי פנאי! אין לי זמן! היום בשעת השיא 50% הנחה לחיוג לספרד דרך בזק בינלאומי! ואיך אוכל לצמצם לספרד אם אני אלך לכינרת? מי יחייג? מי ידבר? הלך אריקסון, בא מר שמריקסון. פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם פם שלום לכם. נו, תעשה את הקטע שלך כבר. טוב, נו. הבוקר נפלא, והרצי נהרת. אסתמי! את לא מתחילת, כמה את יכולה לדבר? ביי עם הכנרת! תשמעי, אין לנו זמן, אין לנו פלאי, אנחנו צריכים לעשות ביטוח ישיר בחברת החזקת טלפון בעם. ומהיום, תוכלי להתקשר לעצמך בשלושה תשלומים, ולקבל שלושה חודשי אינטרנט חינם, פלוס דיסק הדרכה לגולש המתחיל בהנחיית אייל גולן. שילוב! והנה, מרחוק, הופיע לו מה בדם בדם בדם בדם בדם בדם בדם בדם בדם בדם בדם בדם בדם בדם! או, אדון מה ארוך! שלום לך, גברת טלפון. אתה בטח לא רוצה לבוא איתי. למה לא? בשמחה, בסבבה, אין לי בעיה. וואלה? אולי נקרא גם למרתרווד, נעשה מנאש בשלישי כן. עסקו בדיוק בו, טו פלפלפלפלפטו. או, שלום. שלום. אז הולכים לכנרת לכמה בירות. כן, הולכים, יאללה. אפשר לקרוא למנגו וטוקמן, אין להם מבצעים בכלל. יאללה, בואי, בואי כנסי למכונת. אוקיי, וכך נסעו להם לכנרת. גבירת טלפון מתה במקום, כאילו נגד מים. להתראות. איזה סיפור יפה! אה, זה יפה. עוד פעם מההתחלה, עוד פעם מההתחלה. פינגי, אני חושב שפינגי מת, אני חושב שיש זבובים על פינגי. להתראות, פינגי! להתראות! פינגי מלא זבובים, להתראות, פינגי! להתראות! פרפרים מכל מיני צבעים ירדו אליי ביום אביב נעים הביאו לי במטה. היפופוטם. תהיים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il